Bismillah, rrahman, rrahim, alhamdulillah, wa salatu, wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa ashabihi, wa manwela. Allah në falëndarojmë dhe vëtër bërti ndimë dhe falë i kërkojmë dhe lusim që e të në ndihmanë dhe sënë të dëvërdojmë të utje me temat që kanë të bëjnë me adurimet e zamrës kvalitetin e adhorimeve tona dhe përmirësimin e raporte më Allahona Zaujel. Të nërrua Lëzer dhe motra, në javët e kaluara kemi pasë rrasin që të flasim për të ubën, për pendimin, por kemi thënë vazhdimesh se trejtim jonë i kësaj teme nuk ka të bëj me pendimin si një fazë e jetës, asë nuk ka të bëj me pendimin në kuptimin e bartjes nga një mëkat në braktisja apo nga braktisja e një adurimin në zbatim, për ka të bëjmë një kuptim shumë më të gjerë, e që ka të bëjmë në gjurimin e jetës në përgjësi. A dhe kemi thënë se pendimi nuk përfundon asë një herë, dhe se njëri u ka nevoj për te vazhdimishtë. Dhe këtë i mënuar të trajtojmë për mes pikeve dhe të që kanë kaluar në derësit e kaluara. Nuk e trajtoar kështore në cine, kësajteme, shtyllat në bitës në ndërtojt pendimi, ma dje në derësit në fundit kemi foljë dhe për pengesat në rrugën e pendimit. Të nërrua dhe në zërë dhe son, të do të vazhdojmë e lene latëmanuar me temën e pendimit. Dhe konseroj se son të do të përmbyllim kët temë edhe pse në trajtimet e djetarve lidhje me këtë tem beten shumë pikat të patrajtuarët dhe pasësheruara por që mos të ngarkojmë trajtimin e kësajteme dhe të zhvendosim vëmendjën nga pikat e rëndësishme në ato që ndoshta nuk janë të rëndësishme si të parat po mundujme që sonë të me përfundu këtë tem që është migërata e katërt lidhje me pendimin para se të filaj do tëtë të pikat të cilat sondë të do të lasim për to, dua të abë një përkujtim dhe një sëqarem që mendej se është i domozdoshëm edhe për sondë dhe për gjithonat tjetër që ka kaluar do të dvije. Ne, kur të rajtojmë temat e adurimit e zamërës, për shambull, kur të rajtojmë pendimin të ndërullezar dhe motra, ne nuk imi duke të rajtojmë një vepër që është mirë më ubo. Nuk imi duke të rajtojmë një diçka q Për shambull, neve në bon mirë. Por imi duke trejtuar një ilaqë, një shërim, i cili në qovëse përdore si duhet në i pushon dhimbe të shumëta, të cilat ndroshta, nuk pojndim për, për ato janë aktive. Andaj, paramëndane për shambull një njëri i cili ka vuajtur nga një smundje e cila i ka silur problemet shumëta dhe komplikime të ndryshme njët në ti. Njëri i cili ka vuajtur nga një smundje e cila i ka silur problemet shumëta dhe komplikime të ndryshme njët njëti Edhe dhimbja, edhe probleme, edhe është privuar nga aktivitete shumëta në jetën e ditës përditshme dhe ka dashur Allahu i munduar në kërkim e sipër e ka gjetë ilaçin dhe është shëruar. Tashmë ato problemin nuk i ka më. Tashmë ato dhimbje nuk po i ndin më. Tash ka filluar një jetë më ndryshe. Është një jetë më e shëndetshme, më aktive, më ambicioze. Dhe normalisht ka pas edhe kontrol në fundit e këmjeku që ta përmbyllë procesin e shërimit. Dhe i gzuar dhe i lumëtur me atë që i ka ndodh në ndryshimin që po e përjetan, mjeku i thët një fjale cila për momentin e shumë godit se për te. E qka i thët mjeku? I thët smundja që e ke pas dhe vetë përmendja saj për te është me njëra një shqetsim në vete nga si ja kujtan mundime të dhuajt e dhimbjet e kështëmerat. Mjeku i thatë, smundja të cilën ke vuhaj tërpresaj, dhimbjet që ke vuhaj tërpejtynë, gjitha problemet nje që i ke posë nga kjo smundja, kanë përfunduar. Por kjo përfundim nuk është i garantuar, është momental. Do tëtë të rezikuash që prapë të prekësh nga njëta smundja. Në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t veç kjoj lajmë kër i a thët mjeku, i a përgjysmon lëmë të rinë. Ma dje për momentin i a fikë edhe shpresin e të ardhëmës, nga se thët paramendaje edhe disa vjetë me ato që kaluan, qëka bëjën e? Mjeku i thët mundësia e gëzistan më u këthy, mirë po, unë dhe të përshkuj një terapijë, të cilë në qëfësi i përmbahësh me sinceritet, dhe i përmbahësh me regullat e duhra, Ajo terapi është garanc me lehen Allah të manuar që maja smundje mos më gjet rrugën ditët e tij. Do ti jam mbyll me kët terapi smundjes rrugën ditët e tij. Tash munduemi të paramendoj pak gjë një këtij njerë, edhe ta bëjmë një pyetje. Për këtë njerë tash, cila është më e rëndësishme? Dhe cila është laj më i gëzuar për të? A lajmi i shërimit A lajmi i mundësi së privimi të smundis herën e dytë? Unë më ndaj se lajmi se ka mundësi me u këthy smundja, ja ka fikë lajmin e gëzimit, se është shëru. Por mundësia se ka, lajmi se ka mundësi me enalë smunen, ja ka këthy lëmëdrin për së dytë. A ne ka vërshdu me gëzim me këtë dytën shumë më shumë se me të parën. Dhe nuk lunë më kënjeri me terapinë nuk bënë më hajgare, e merë shumë seriosisht dhe e bënë pjesë për bërësët jetës duke ju përmbajt, s'ka i shmërështë, si kur që i e ka përshumije, këpëtë. Kjo është me një smundje të kësoj bote, e cila kur gjë ma shumë, se me ta vështërsu jetën këtë botë nuk ka mundësime të bëa pëtë. Asgjët, ma dje, mund të privojnë nga shumë begatih të kësej bote, por mund të jetë, mund të jetë se bepë për gjennet, po prapë se prapë nuk je në gjendje, apo me ju këthyt njëtës për vojë. Mundu është me i marë të gjithë, thasë e bepet me ndalë rrugët së mundjes. Kështu bënjë dë njëri atë. Thash, edhe pse buhet fjallë për një së mundje, e vështirasht, e ronësht, ka dhimbja, por me gjithatë, nuk është fundi dunjasht. Me gjithat, nuk është shkatrimi i tërësishmë këtë smundja. Prapë se prapë, terapin e merë shumë sërjozisht atë. I përmbash dhe jenë gjendje me pagu për këtë terapin, jenë gjendje dhe largë me shkua dhe kohë, edhe me do tëtë kurdis alarmë në kohë të caktuar që duhet më uzuë dhe gjitha i bërë. E qëfar të mërmendja për kancerin e quajtur gjuna, i cili nuk është të smudit e tjera. Për. Nuk është të smudit e tjera. Kjo është shumë a i fështirë, shumë a i ronë a për. Kjo edhe këtë jetë e turbulan, e qërëdit, e vështirësan, por ma kje që është se të këput për i Zotit tëndë. Kada është Allah u të kaprek me mëshirë në ti. Dhe kada është Allah u i mënuar të kanë zirë nga erësiret e mëkatëve të ndryshme në dritin e nështimit dhe adhurimit kjo ka ndodhë me dëshirën e Allah mirësin dhe i teje para mëndaj e tash ti lumë tërë që mos jenat dhe vjem e ti gëzum që sjemu në ato vojtjet e të kaluarës apo të marzineve e rëzlëqeve të ndryshme që mund njëri me i bo nuk jemë në ato nëhamdu nila vjen tash njeku i natyres të të tërë A po, vjen hodgja dhe thët, a din se ajo histori shumë let është e përsëritshme, të me rohësh anton, të me rohësh. E thët, mërs u shqetësa, nga dal, janë disa, janë disa e, masa që përbëjnë terapinë, e mbrojt jesë të zanë qofë se i ndërmer, me lene allot më nuarë, Kurmo, nuk do të tjesh ai që ke qenë të kaluar në kuptimin negativ. Nuk do të gjen mëkati rrugë drejt te ti. Do të tjesh i mbrojtur, do të jesh imunizuar nga virusi i quajtur gjuna. A je i interesuar me ndërgjuth terapi? E t'slat të ndëhman për të ardhmën. Na deri më tani kemi fol për çka? Si me dal në bregun e shpëtimit? Si me e u dheqë suksesën proces në pendimit Andaj kemi përmendur Ato që e garantojnë pendimin kualitativ Dhe kemi përmbyllën takimin e fund me pengesat Që duhet me evitu me largu Qa ka metmo? Kë arrit në bregun e shpëtimit Mirë po nuk e i sigurt U dhëthimi vazhdan mëtutja Dhe vazhdan përpjekja mëtutja Përëndaj Përëndaj sonte do të përmendi me lene do të manuar do të të terapin që duhet ti përmbash sa tje gjallë do të nga se rëziku nga smundja nuk përfondon sa tje gjallë andaj ka do smundja dini janë kronike janë smundja e cora njëriu për momentin nuk ka, nuk është i smur por duhet ta njëtë me marë terapi nga se rëzikon me u këti për së rjevë të andaj djetarët tanë kam përmendur pika kanë prezentuar masa të cilat në qovë se indërmarim me lene la të mërnuar imunizohemi me imunitet një aftushëm për të rezistu të gjitha viruseve të quajtur mëkate që kjo është mërënësime e kuptuapë pra ndaj do të mundur mësontëme i përgjitë disan nga këto pika e që lusë Allah në mërnuar na i bënë Allah umbrojtëse nga të gjitha viruse që në helmujnë zemrën dhe të në i bënë Allah Gjellihuala shkaktare për të në eruajtur raportin me Allah në të lidhur fuqimisht nga se gjdo më katë është sëpat që e godet litarin që të lidhë me Allah Gjellihuala andaj funksionimin e sëpatave që e ndirprejnë dhe këputin litarin raporteve duhet me i largun nga funksionin duhet me i nalat të sëpatave nga se në qovë se vazhdojnë me goditjen e litarit e këpotin dikura përëndaj se të në masat që duhet me ndërmar me e nal funksionalizimin e sopatave që godasin litarit, me e nal virusat që e mundsojnë rikthimin e smundjeve, e rrëdhimesh nga rikthimi tërë e pastaj edhe të vuajtjeve e të tjerave që gjdo kosh përnjeve e kakan i përvoj në këtë, këtë drejtën e parë të nërëzër që duhet me pas për asyush mbrojt si i parë që të ndihman me eruajt pendimin kualitativ që të ndihman me vendos penges tash ti ja ke largu shetanit pengeset e të u bës javën e kaluar e tash këtë javë na po i qesim ati pengesa e po na i largujm pengeset e të ti po nuk jesim të hapur tash na ati i vendusim pengesa A i ka vendus pëngjesa Mesih e mes Allahot Na e kemi ljarguja vë në kalume në hamdunila Por tash na i vendus më ati pëngjesa Që mës më nga pengume për të ka Allah E që kjo është, është e shkëndut me fuptu Pëngjesa e par Që ja vendusim Shetanit është Pëngjesa e qua e tër sinceritet Kemi folë për sinceritetin Dhe duat të ratam se Nuk duat Kur me haru demon e sjelljes. Kur do një ditë mund me bëjt aktive. Nga se nuk ka shpëtuar as një njeri nga kurthot e shejtanit ndryshe pas përmes së qytetit. Allahu xhalla Gjella xelaliu kur flet për atë tin Kur'an vështirë shëmbull të ndryshëm të shpëtimit nga mëkatet, ju e dini se shëmbulli ndoshta më praktik i prezantuar në Kur'an për shpotimin nga kurthat e shejtanit, për shpotimin nga mëkatet shkatrruese, shembulli më praktik dhe më i njohur për ne bash, shembulli i kujt? i Yusufit alayhis salam. Allahu xhalla wala një sure ka quajtur me emrin e tij. Edhe do thotë nuk ka sure në Kur'an e cila prezanton në mënyrë të tillë të detajzuar në një vend, një të regim si kurse ndodhë me Jusufin Alej Salam. Të regim shumë i detajzuar. Mirë po, aja që e përbën, thelbin e do të, të tërkësën gjarje, është ajo pika kur aji veç fillan me ndryshujet ati. Por në aspekt në jashtëm është një ndryshim i pa përstatshëm për te, i pa favorëshëm por është një piknise për ngritja. Kue ka njësë këtë u thëmë, pikrësht taj provokimi që e e bëri grua jë e, u dhejëcit të ati vendja për. Një provokim që djetarët thonë, është gati i papë përsërshëm historin njërzore. Rëthanat që u gjithë në të Jusuf e al-Isram, janë rëthanat që vështirë mund të gjithën të këni njerit të gjithat kompletuara. Vështirë është. Dhe këtu rrethona të gjitha e lehtësonin ramin mëkat dhe e vështirësonin rezistencën. Megjithatë, Allahu e shpatoi. E si shpatoi nga mëkati? Allahu xhallahu ala përmend, "Kezalike linasri fa anhu su." Kështu ne shikoni linasri fa anhu su, subhanallahu. Është nisur shtiza e mëkatit më godit zemrën apo kjo është njësje, e laudhët linat sërifa, ne e qërientuam shtizën, kjo sërf është kër të largohet nga, dhe të tëtë, nga shënjësra, dhe të kur i qëka njësët me e godit, është njësë, edhe laudhët gjelegjerani me këtë fjallë për thatë se për të vazhdan të dhëtë godiste, 100%, po në jendruam orientimin, subhanëlla, linat sërifa, na e shmangëm sarf është zhvendosje sarf është qëriëntim nuk tha Allah na e shpëtuam apo po shtizën i a qëriëntuam i a dezorientuam para më në që farfuqi është atë shtizën me leviz nga dretimi isoj veç në dërhyrja hynore s'ka fuqi tjetër a pëtën e pse intervenaj Allahu gjallë uale me e shmangë shtizën Në nësër i faën hussu Allah e quen Shtizën këtë rast E keqa që fatme e godit Ishte në drejtimin e dur Pikërsh në zamër në ti Këdhalik e nësër i faën hussu Ne e qërjëntuam Ne i andruam dhejtimin komplet Pëse? Pëse intervenuam? Allah u thot Innehu min ibadin e lëmukhlesin Nga se ishte i sinqartë E sinë e godit sinqertin shtizja e tkënjëve nuk bën, është rregulli i Allahut Azza wa Xal se njerëzit e sinqertë do të mbrohen. Kanë më mbrojt. Si i çorienton Allah shtizat e dreituara atyre, ai e di, na nuk e dim. Nuk është e jona të shqetësohemi se si bëhet çorientimi i shtizave. E jona është që ta sigurojmë sinqeritetin. Po e sigurojmë, mbrohemi mbronë Allah u gjenë lehu ala, që është runaj, që është mbronaj, na nuk e dim këtë, si kurse për shambull, a dinë sa virusat qarkullojnë, në mesin kutjetën, a dinë sa bakterjet janë, a dinë sa, sa gjelat e shumë të që njën gë ato me të godit, s'mun edhe shumë ketë s'mun, e që është nuk të godasin, na nuk e dim, nuk i shohim në ato virusatë, për dikush e shmang, i larganë, Andaj ndo subhanallahu ç' një familje me disonantor, të gjithë një të ushqim me hanj, të njëtin ujë pinë, të njëtin ajër e thithën, të njëtin vendbanim ndajnë, njërin e godet një virus, të tjerët an shëndoshaton. E kush e goditi kët e shmo ngatyrët? E ç' kjo është? E qysh? E ky pse anaju? S'di. Po di çka ka. Pëtën. Andaj natuna nuk e dim pse, ama këtu e dim Allahu thot Innehu min ibadin e mukhlasin Aja ishte i sinqert Dhe këtu sinqeriteti ka kuptimet shumë ta Po njën nga ato du me përmen <coughs> Ishte shumë i sinqert Përbala Allahot përmeru të ndërën e ti Dalan të nërë lezër Dalan njëri ujë cili <coughs> Nuk është mirë vëlla Me e njëlos në ndërën E dalan njëri që ka galje breng Mës me e njëlos kërkush në ndërën E dalan njëri që ka galje brengë mës me e njëlos është i sinqertë përbalë Allahot me erujt në derin me të gjitha format e ruajtjes. Sa ma sinqertë jem të kallahu për me urujt nga një gjuna, a që më te për më rejtona intervenimin hynor. Kjo regull, e po, gjdo gjuna që të më urujt pe ti, sa ma i sinqertë që jetë të kallahu për me urujt, a që më te për më rejton kujdesin në intervenimin. Edhe gjithashtot i badetit, gjdo i badet adhurim pun të mirë, që ti këtë dëshirë me e bërë pjeshtë të jetës tënde, për s'pëmunës, s'pëja delë, për munoshë, për dëzoshë, për munoshë, sa so ma i sinqerë që je, të Allahu gjelë në gjelë, ju të unat e ti, ti më Allah unë tonë, so sa ma te për te, për mbledhë në zemrën tënte, sinceritet, dhe shëhe Allahu gjelë, ashme te për të qëto më maru i të vëtër. Për ndaj, kjo është pikë më nënësi besoj që mi aftoj me ka që andaj, djetarët të nërëlezer i kanë kushtu vëmenet të madhe sinceritetit si një element i rëndësishëm për të në ruajtur dhe është penges nga gjdo kurt i sheitanit nëse imit sinqert sheitanit e ka vështir me dhe përtu me vëzvesit e tia në oborën e zemërës tonë e mos temë në zemërën tonë tërë. për andaj, kër i është betu sheitanit Allahot më nuarë se nuk do të kursen asë një metodë dhe nuk do të amnestën asë këndë nga përpjekja për të deviju veç një përreshtime ka bërë illa përveq i bërë dhe kemin humul muhlesejin rapë të të sinqertë smoj nuk muoj nga se sinqeriteti është drit e fuqishme që djekë gjdo përpjekat shëjtanit për. pra ndaj sama, sama energjek që është sinceritetit a që do të tëtë mëte për energjia e ti djegë shejtonin e aj nga djegë e ikë e ikë paramendane për shembul qëfar i kje bën nga e zoni av i kje e zoni nga se e djegë nga se e tjegë nga se e tjegë si pëngon zoni zoni si pëngon jo, jo, i pëngon djegja që i ashka këtanë Thirja Allahu akbar, Allahu akbar. Ndhe ik, ik, diri ku përfundën zëri e zanit, diri atje ik, apëtër. Mos me e djegë, thirja, apëtër. En qofë se, kjo është 5 herënditë. Sitë kjo të zanit e 5 dhjena, apëtër. A thirë e zani i sinceritetit në zemrën të në 24 orë? Që kjo është, apëtër. A është zemrët e sinqirësh duke thënë, është hadhu en la ilaha illallah, është sinceriteti pjesë shadetit Po Andaj sa so ma prezent është Sinqeresht është Hedu en la ilaha illallah Sa so ma aktiv është Këthirje Shetonir largërin gjithafër Së kur ma afruaj Kur nuk hesht Kur së thirur i ezan zamra Kur së hesht Kur me ardhe jepëtër Psa ka në herë që shtua Ka pas Pegamberi së asërim ka thonë për omerin Bëjagi largë të rinjë që ky, ky shetan apëtër pëse, jo pëse e ka mujt me muskë jo mire, se kështu s'ka mundësi, po i ka nejtë aktiv gjithmonë, thirje e sinceritetit, andës ka po mundësi më mu uafruat. E dyta të, të nërlëzër që është më nëzita kuptojmë të këqështje e quaje terapisë, quaje pengesave që duhet një vendosë shëjtanit mos me rikëthy virusin, quaje qëka qua dushë, besoj që kemi të qarë për shka përflasimë. E dyta është Dashurian dhe Allahot dhe mëdhërimi nda i ti Këtu janë të shpëndara në përlegjerata Po i kemi përmledhë thurë Se të është terapia duhet më përmledhë Me onë funksion e vetë Elementet janë të shpëndara Kajtët mira Po tani duhet me qitë pak si E pak asi e pak si në fund më bo I laq e efikas E qitë i laq për lypëm Qenë duhet me pi sa ti na gjallë Sa ti na gjallë në pi mës me leju asë një virus i mëkatimet të gjithë në rrugë dyrë të këzemë rajonatë. Dashurin dhe Allah të në rëzër, kemi full për dashurin, mirë po, një fjallë me e thonë veqa përton. Djetarët, unë po flasë, zhëtë mën me përfundimit, me përfundimit e specialistave, që të kanë studiu këtë temë, këtë lami, kanë specializu në këto tema, kanë thënë, nuk ka ata që shto kanë thonë nuk ka mëkat i cili mund të qëndëran në balë dashurisht dhe Allah gjelë leo ala nuk ka gjuna dikush që thëtë sun e leo apten. i themi nuk jetu e dasht Allah nësa duhet nga që sun i rrënd gjuna i dashurisht dhe Allah apsuritesht që i shirrim për përra që i shkohë mundësi nuk është e mundëshme nuk është e mundëshme sikur sa një dhomë që është errët apo edhe i thimë dikujt ndriçojëbre e, e ndezni qirinë thotë valla ku më vdes po s'po padjoas po ndriçohet nuk ka fuqi e rsisës po dobësia ndriçimit atë se kur të lshon një poç apo me voltazh të lartë e çu që ndriçon atë nuk lën çast të pandriçuar atë por thuaj se kur s'ka prek rsisën kë dhom po më çka ju me, jo me fuqinë e rsisës se er sira është e fortë, nuk është e fortë. Një pajon mbetet e till kur poçi është i dopta. E poçin këtraza dashuria ndaj Allahut. Dhe ze fuqishëm e she pastaj adhurimin ndaj Allahut çfarë fuqi e ka. Thun, e she pastaj. Dëgjoni çka thonë specialistët kësaj teme ata. Kan thënë kështu Një rijo, kjo është, ballaj, përjesi, ata. Njëriu ky afjal është vallahi shumë përgjithësi joftë. Me ata që kanë vonë ky është receta e tyna. Kan thënë Njeriu nuk e braktis një të dashur për veçse kur t'i shfaqet një dashur më i madh se i pari atë. Njeri e don një vesë, e don një gjuna, e don e don e don Dembelin. Ka njerëz që ndashuruan Dembeli në, në, në përtaçi. Problemi ka me Elona, thonë, që ta edhe problem lviz natyrime probleme ka me e mu shkon, me Kur'an, me ibadet, me amësim, me angazhim, s'ka asti problem serias, veç dhe mbelia. Andaj, këta janë të dashuruam dhe mbeli. Nuk mund është këtë njëri me leviz, apo nga dashuria përvec se, në qovë se atje ku ka me shku, e ka ma mirë se ku është optën. Andaj dhe të ka lavo që është optën. Që është optën është njëri ku rekuptanë dhe bine dhe e përjeton dëshurin dhe Allahot azboqel e përjeton dhe e shense kjo qin ka realiteti a e ndryshon me një dëshurin tjetër të rajshma kurse vën bon këtaftë andaj kanë thënë djetarët një riu nuk e braktis një sen që e dënë për vetë se në qufë se ishfaqe diqka që fillon me e dashma shumë se të përën dhe në vasë kësaj kanë thënë se Çdo kurrë që dëm me braktisni mëkat, letërohen me dashurinë që çës ka kapur. Mos prano me të punë tira, prano me dashninë e Allah xhallahu ta kimë e papta. Po kjo nuk ka gjithasht gjënahet. Kjo është ndraf shtaturimit. Ne Allah të barekuta alafa. Po. Çdo punë mirë që dëm me bë, nuk gje vullnat, nuk gje ambicie, na ka plan plogështia, probleme dembeli. Prano pak me dashninë që çës bota. Prano pak me dashninë e Allah xhallahu ta leora. Është tani çysh dal dielli disponimit apo edhe çysh rnohet plokështia, edhe çysh vjen marrë nga dembelia, çysh pa të mundsi me mprek pak bula jo me kon pjesë për bërse ecë këtu më radh. Kush i çrënjos to vesa, i çrënjos fuqia e quajtur dashurinë e Allahut le valla. Vallahi njeriu kur don diçka, andaj dietator kan thën, çdo gjë që dëbua të lviz si pasojë e dashurisë ta thën. Njeri kur gjëzvon pa dashjë Epo, kur dhe të donë pa dhorsë? Këjnë këtë dëboj, qëka ka, lëvisi pasojse, e donë njëri atë. Edhe rërme dikon që e donë, edhe bë një punë pse e donë, edhe shkona që e pëse e donë, gjithë shka. Andaj, dëshuria është piesë për bërës e njërit, nuk ndatë, e ka kryu Allah të ajë. Por problemi është se në qëfar drejtimi është, që kja është. Andaj, dëshuria ndë Allah është një murë izoluësë që trunë nga të gjitha viruset e mundshme që kanë mundshime e prejk u dhëtaril në dretim të Allah të më muarët. Ka që për dashnin. E treta, është përpjekje e vazhdushme. Për me arritë të ka Allah u gjallë levala, njerën njën lodhë shumë. Shumë njën lodhë. Shumë ka mu përpjekje. Allah i subhanëla, kur lezon njëri për ta e shese, bëja gjithë fortin ljodha. Edhe pejgamber të Allahot, edhe devotshmit, edhe musliman të mirë, edhe djetarët, edhe gjithë, e shese, të gjithë jën ljodha. Dhe ljodhja vjen si pasu e qkafit, si pasu e angajime dhe përpjekës e vazhdushme. Prandaj, prandaj shikaj pejgamber të Allahot, a nuk është ljodh, nuk i alehi sëram, o ljodh shumë, o ljodh, ljodh. A nuk është lodhë Ibrahim e A.S. A nuk është lodhë Musa a.s. A nuk është lodhë Isa a.s. E mëslasim. A nuk është lodhë, lodhë Muhammedi sallallahu sallam. Merë jetën e ti. Prej kër i karë fjale e ikra. Apo, Allahu Gjallewal, ikra ka qenë goditje. është goditje që duhet mu rehabilitu një dy mujtët nga e goditje. Nuk o ka lajtë me dalë për bala një, një një melek i madhe me stërëngua, lecëzajë, shka, këp, këp, këp, këp, këp, këp, adhësë sënë garkes, psichike është këpare se me konë fizike. Edhe si ka shku të gryave të halose, ka kry muhabetin, të këdijgje rrë dhe lanha, meleko, qaj Gjibrili, ja i u el mu dëthirë, kumë, fëë ndërë, qaj e pështilë, që, vëveç pak, ngreto, kumë fëë ndërë, që, Ska, kumë fënëndhirë Qahu, ja ehojnë mu zemmil E ja dhe ti që Je shtra Shka u këpushim Kumin lejle illa kalila Po ditën balë po lodha me njërë Ditën me njërë natën Kumin lejle, që u falu Që u falu natën, po s'pak lodhja Përpjekje vazhdushme, jetën shpërpjekje është angazhim Kushtë në arri, duhet mu lodhë Përndaj Ibn Kejme Rahimullah thot Nga regullat Që të gjith njerësht e menqum Të të gjitha feve Të të gjitha nacionaliteteve Të të gjitha kurave Regull që të gjith këta njerës Jenëron në pajtim është Kështë regull të mundu i madhë është regull i madhë që krejt njerësht e menqum Të dunjesë, jenëron në pajtim Qashtët është Qishtët është kja regull? E cilë është e regull? Thati Ibn Kaimi, Rahimullah, regullit që të gjithë njështë e meqëm të njerëzimit janonë të pajtimi rëthi është, men erad e raha, terak e raha. Kushtë dënë me pushu, duhet me elon pushimin, apëtëm. Pushimin nuk e silët pushimin, lodhje e silët pushimin, apëtëm. Kushtë dënë pushim, e duhet mu lodhë për të. Duhesh me meritu pushimin, për ndryshe. Pushimje e silë lodhjen dhe lodhje e silët pushimin, apëtëm. Cëllën për e dënë ti? Andai angazao për përpjeku, për mia dal edhe më u largu përmëkatit edhe më ndotua durimi e kështjë më radh. Dëgjona të ndroleshur një përfundim të një dietari të madh i cili tha se në çoftse ne jemi në përpjekje të vazhdueshme, sikurse Allahu xhalleu ala that: "Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana" në surën Ankabut. Allahu gjëllë levalat, ata që përpjeken fina, përpjeken me artëna, ne gjithësese si kena me i udhëzu, kjo udhëzim është në kuptim të përkrajes dhe ndihmes dhe suksesit, kanë mja dalë, këja jetë garantën garantës përgjithshme. E tani kanarë djetarët edhe kanë thënë, e që këj bjenë keme të uzu, Allahu, cili është rezultati dhe fryti përpjekjes kanë thëmë djetarët shtu nga këta djetarë është Ibnu Akili Ibn Akili ka qenë djetarë i madhë të nga zëri cili pas vetë i kalon librat shumë ta veç një aprilibreve që e kalonë është 800 vëllime ato librë ku ka përmledhë të gjithë shkencët e mund shme islamet që flasim për punën e Kur'anit, shumë e punë të tjera. Dietarët e kanë përmend se e kanë gjetë këtë libër, edhe pse me kalimin e kohës, domthon me djegjen e shumë bibliotekave kështu më radh, është humb në sasi të madhe kë libr, por ka dëshmitar që kanë përmend se na kanë pa 800 vëllime ato. Një mostazë për të tjera. Përna ky kurdel për Allahu azza jalla ato. Ky sai i lathësh, ky sai kumunu, ama kur recitat për Allahu çka ka, ka bëu Dallon pi aty që vjen me krevat te Allahu, do të them. S'ka me biti kurje pas krevatit, jastukun e i rgon në koh. Sa më shumë sco për te Allahu, aq çtoi ara me kum pos dhunia jeta. Dallon vëllai shumë me modatën. Andaj, kënjëri thot, "Kur më është lodh dora nga shkrimi, dhe më është lodh goja nga xhirimi, dhe më është lodh syri nga leximi, subhanallahu, thot jam shtre, pastaj e kum aktivizoj meditimin." për shumë mesele që kur të pushon dora, me rifilu shkrymin, apëton. E kur ke pushu, ojbë një akil të, ja, apëton. E kë njëri në fund tjetës një si ka thonë, më zvetë për mu, më shkaj jeta e shumë pre asoj që patoj mëtë me arritë, nuk e arritë, apëton, sëmëhan Allah. 800 vëllime e ki bu një liber, edhe vdes me keqardje, më shkaj jete, hëla, une shumë planë e më kanë metë letra, si këmë realizu si duhet, apëton. Ky njëri kur fletë për përpjekin, a dinë që ka thëtë? Por angazhimin, a dinë me që ka thë shpërblenë Allahu në qovë se të shek ka më nëvështë? E ndëgjën e pra me vëmëndja. Ibn Jakili thëtë, Walla ulemjekun min barakatil mujah, mujahedet i nëfsi, po të mos kishte përpjekja dhe angazhimi i vazhdu shumë për t'i garantu të drejtet e Allahut me kunë robi Allahut që është duhet përveç këtyne që i përmen kë, balesht aptër. e cëtë me ato apëtën bereqeti i përpjekes frytet e përpjekes dhe të tjënë e para është kurse Allahu Azogjalli se ti përpjekesh me pasë ndorë ti të vetën tone Jo më të dhëhej epshe dhe egoja, me të përplas apo në përbrigjet e e e e, e harama punëndëshma. Ti më kon ai që ekipetën dorë. Ti aj, ti vendos kur flan jo në fsyth, ti vendos kur han jo në fsyth, ti vendos çka kimë bëj jo në fsyth, jo kujtja. Por ambicia jote, vulnitë, qëllimet ti vendos. O të kush përpjekët për me marr pushtetin e vetvetes Po e para që arrin është dhimbshmëria hyjnore apo tani. A dinë skeiben Allahu Jellaluhu kur shahat çkëra be baji më të shtunëu afta. Ata ngjeshëm dorën atë. Çik a paka bala çika. Nuk po that ti dush më arrit këtë të këtë kët, kët, kët sekretar ban vakian kët përpjekje, ama kur jo ske arrita vetëm. Ama veçt ka paka, po, ka hjek. Ka paka po, ka rrotullosh e ka, ka munosh e ka ka i qel syt me zorr se djumi po të më të mit. Apo, pa i për se qështë bëjek Allahu thot Allahu gje le volë Thot i më një kile Apo, të prek dhim shmëria hynora Apo, gjyna me lënë këtë kështë Andaj, subhanë Allah Po, na qështu që ja bëjmë, jo Allah Apo, ti qështu ja bëjmë Apo, në në e E uzajt, rahimuhullah E ka po e uzajnë ka falet Natën edhe, subhanë Allah Këta në ka po që shumë pokonë Që njëri kadishka Ja ti ka thon efzait nona ti. Wallahi noshta bir jam ajë rrë me këna, e ke mbyt kënspodivesh me të pa çata hasmit e tu, sa so kaç po djën ta falin vend wallahi opton. Subhanallahu, hasmit e tu që ndoshta au ke vrad dikon me të pa sa so kaç vend ta falin. E me të pa Allahu që është Rahmanur Rahim, i gjithëmshirëm me të pa ka pomunohesh ba pa, po ti pija brezat votën. Apo e bëre çeti ksoja është Allah thot që ti do të mjenë gjithë dorën, e kujt i një mënë Allahu Jelle Ho'ala, qëka zë Allahu Jelle Ho'ala? Kujt i një mënë Allahu, fela ghalibela. Allahu thët, kujt i një mënë Allahu, nuk ka kush e munë, kush e munë, kush me të mujtë, cili haram me të mujtë, cili shëjtan me të në poshtë, e cili nefës me të që, cili, kur Allahu Jelle Ho'ala, është kahtërun, aje është kujtë destari, mirtë pa, i kësaj përkraj është me pak pak ka jap zërë dhe te ka pak Apo? e kjo është e parë e dyta thët Allahu gjallegjerallhu i a ja jap u dhe heqin e nefësit ndohë thot, sa jo është i japë për shtetë ku i dënë ku i dënë Allahu i japë për shtetë ku i dënë pas taj thët deri sa so, dhe aq bështi u dheqës i vetës të ndërë Aqë të bëhet nefësi nështruar, thët, sa so që kursehesh, shpona që fa shpej e kam posët, thët, kursehesh nga kursehesh nga ngarkesa e rezistence, sa pëtën. Nefësi rezistence, të do në bu një punë mirë, shtirë është, apo, apo, e që kjo shpeshhere, është në logaritë knatsisë sena to shtui me nefsën tani s'kena vakas me medituar Kur'an, as me dhuk këtë. E Allahu kurrë çipon përpjekësh, thot, "Po ta hequn nefsën tash vetëm me mua merru. Tash kënaqjohesh me mua ndërrim, tash vetëm me Kur'an merru." Subhanallah. Me ta heqë një ditë, një barr për shpinën, për shembull, thon, "Ti më ngajt 2 kilometra, 3 kilometra që më ngajt, ama i kin 100 kg në shpinë, thon." Ai boll që është largësia që të lodh, edhe kjo të vetë që më hajëse tani rrugën se kshapuhë sa po në heq. Apo edhikushtet, a po një prapatejkom qita pra, qyshdo këta një metës. Andi Allah dhe qat të qatë nga kjesë të nefësi që e ki unë të ahijekua, pëtan. Kur të ahijek nga kjesë të nefësi, subhanë Allah, eshe që tani, të të një, a të një sokale është të dhurimi pas të i. Parëmëna, parëmëna, hiq pa, pa të turbullu kërkush ambientin lirë shumë, pa nga të smime, ti e meditën fjallë në Allah, ti i falë dyre qatë, pëtan. Ibni Akili thëtë shpërblimi për pjekës është që kjaptën. Mënohë ti, kime po kime, për s'po vjeneja. Vjene, veç mënohë. A ma më su dërza, më suj, nuk bëhët kja puna. Gjera shtëtë, pe jasaj që atëtë, Ibni Akili Rahimullah thëtë, shpërblimi për pjekës është që gjerat që i kja pas dhe i dhjetë të dashura, e nuk është dash me konë që ashtëtë, shproblemi i përpjekës s'është se fillojnë të bëjnë të urryera. Dhe ato që dedje kanë qenë ngarkesë, është problemi i përpjekës s'sa Allah i bën të lehtë ata të dashura. Dhe në fund të fundit thotë Ibn Jauzi rahimullahu anhu se zgjaton me këtë fjalë, thotë me një fjalë, me një fjalë muslimane ose muslimane, me një fjalë, nëse përpjekësh, thotë Ibn Jauzi Ibn Aqil rahimullahu anhu, nëse përpjekësh, nga i robruar i bër zot në japton kur jam hashmavt nga i robruari i gjinohave ja djetresa e valla të ka robnu gjumë mjaftën të ka robnu dembelia a ka a ka një çmim më i madh Allahu a ka një çmim më i madh të ka robnu të ka robnu epshë smojëllova problema kam apo rrmni nderson përpjekja të bën nga ky rob në zotni unë e vendose sa so na kanë më bëaftë ju jo të jaftën tani si nëse thotë A ka mundësi qëtarve që pak se u boshum, të këqyru më për, anë janëve qëteden e ka përlemme të ngracu se e dinë qëka bëhot më sëte jam për. E kësi zëtëni e bosh në qofse për pjekeshe për. Ndërsa, Ibni Gjehuzi nëzansi Ibni Akili të për. E talebja ku ka me shku? Qitu? Nëzansi Ibni Akili shka thëtë? Ndëgjeni fjallt Ibni Gjehuzi të për. Fot billahi aleike ya ja marfu al qadri bittaqwa. Pashallahun. Po Pashallahun po e madh. O ti i nderuar me devotshmëri apo tan. Mos e shet krenarinë në e saj me nënçmimin e mëkateve apo tan. Mos e jap apo tan se lira shom apo tan. Lira shom nënçmim apo tan. O i ngritur me besim, mos u shit për në nënçmimin e mëkateve se ç'a vlen atë dhe të billahi alejk, pashë Allahun e madhë, të kësilaj, pravaj e me eshi ju në mbëlsirën e rezistences, me i thunë ju, jo, pravaj e me pasë sa e mirështë, shumë është e shishme aptat, prandhe Allahu gjelë dhe gjelë ullin e shikimit e ka përmenë në nësura, nësura në surën nur, nësura në surën e dritës, për këtë thunë djetarët, në qofë se e ullë shikimin për Allahun, Allahu të kompenzonë me knaci të e merr me vete deri në takimin me Allahun xhala xhala le uafton. Një knacidje afaskurtë kompenzohet me diçka të përjetshme uafton. Andaj thot se rezistenca jote në kët rast dhe përmbajtja e ndaluara thot i bën xhauzi rahimullah mbyl një dru që frytet e saj janë krenaria në kët botë, se nuk i rabie pshit, apo dhëndrimet e shumë të botën tjetër do të të rezistencë e jo të dhe, dhe gjunajt e që bëhet me përpjeket vazhduushme e mbjell një dru. Frytet e këti druni qërshquen, as mull, as darën nuk quen, po quen, kënarin këtë bot, lumturin këtë bot, dhe ndërim botën tjetër. Qërshu qënë këto frytet, të këti druni të mbjellur me përpjeket dhe me angazhema pëtën. Ndërsa, e treta, do të ma së përpjekjes është luftimi i kohës e lirë. Koha e lirë të nërëzën nje që zbonë kurgjë dhe që rrimë, është virus i cili mundëson në rikëthimin e smundis. Pra ndaj, thot i bënkajime Rahimullah, prej gjirave më të dënë shme për njeri unë është me në edhe bëdi hava s'ka senë majdëmë shumë se më nëtë bëti hava s'a nëzbë thotë dhe koha e ti e lirë thotë nga se nefësi nuk rrinë kur subhanallah në botën e nefësi dhe atje nuk egzistan pushimi por egzistan angajimi në qofë se nuk e lodhen punë mira të lodhë duke të bo vëzvese për punë të këshijabë për ndaj mëshe kohën e lirë ose me punë mira ose me lexim. Punë për dunjën, vëllai. Punë biznesi bë. Punë angazhohu, veç mos rry. Mos rry pat e gava. Krye shkolll, paqom krye fakulteti, vazhdo ma tutje. Dhe se të punësohesh, punaj të çka? Msa? Çezaja ku ne lire për Kur'an, për lexjerata, ne s'ndoshta angazhosh ski mundsi. Mirë po, mos prano që një të thënde të ketë diçka që quhet kohë e lirë në kuptim të aso që se nëzbëjve, dhe që badihava për rrimë, s'ka badihava, badihava e silë gjenohin, për. se shetani shëtë zënë, të një me menu keqë për ta, jo në i menu sëtë, jo jone... në i gjenë, dhe qëka ka më ndodhë, në qëse ti nuk e angazhen vitën tënë dhe në punë të mirë, e pesta të ndërullazër, është ljarguarit nga vendet e virusit, Më nërgu Thët i bën Gjeuzi Rahimullat Kush i afrohet Vendeve të fitneve Apo e pakësën mundësin e shpëtimit Shpëtimit është këtu Fitne tjën këtu Sa ma shumë i afrohësht fitneve Nërgu është nga shpëtimi Po unë jë më sabërleu në diunë Për ta që i thunë Unë e smalen shajmu Që që ka atë i bën Gjeuzi Rahimullat Ata që i afrohen vendeve e përvokujnë vetën e përvoka Allah e më përë nërgohë sa ke mundësi nga gjithë do vendë që ta përvokan shikimin, dëgjimin, zemrën, adhurimin nderin, moralin, pasurin qëka do që ta përvokan sa larg. më largë mështu i fortë që mële se thët i bënqezur Ahimullah për ta që jëndë fortë thët kush pretendon qëndru e shmërim i li e dve vetë dvetës a, a, a je i fortë Allahu Zot ani të fortë tëنس komlasë mirut ofson. Unë me fortë unë ridaptet. Tfortët le të ruhan vet prapton. E me të lon Allah Zot gjallë pastaj ty qi i fortë ça bota me ty ojë. Andaj mos u i fortë më thon. Mos u mojenë. Ja unë se kam problem vallona, se dikush vallosh di pse njerëz pankon shikimin, hy se kam problem ofson. As çe ku dush këjasë. Ka... Mosu është. Si Allahu na ruaj. Mos u bë, mos u bë ai që e provokon nga se provokimi, dhe në keq me të svidua, e mjaftan me të braktis Allahum fuqin të ndë, e kën e kalin Allahum fuqin të vetë, që atje u me, dhe e se e kanë zihre Allahum e rahmetin e vetë. Pra ndaj i thët, i bën gjewuzi rahimullah për fund, u arrubbe në dhura, thët, saher kanë do që, kam mjaftu një shikim, me të palu qëtje të veni, së të kalon e fatë, edhe një të tërë me bo, saher kanë do një, veç ka pas mundësi një gabim edhe ka qenë me pasu e tronat tonë stjepet mundësia edhe njëherë edhe njëherë me provu vetën e tonë përndë e mos e provoka vetën tënde po më bështetit e ka Allahu gjallajgjira ljuham tonë gjithashtu të, të ndërullatën nga ato që të shumë të janë por e, nga pengesa që duhet tja vendosim shëjtanit dhe piesë për bërës e kësoj terapie që në arruan nga virusët e dryshëm, aja që garantën teuben kualitative është të meditojmë në pasujat. Një që meditën në pasujat, është e se duhet gjendjit me kondryshapër. Kësove që për të pasujen e gjinohajta, të për tërën? Apo, medita për pasujat e gjendjit tëmë dhe qëfare e kje qëta është? Qështu me që gjendje? Qështu me që gjendje? ku muna me mrija pëtën. Gjdo kalkulim, që farët dëkuoft, e qëtë se duhet me konë më mire pëtën. Pra ndaj, me nditimin pasoja, edhe të ruan nga vetëpëlqimi, edhe të jabë ambicja nga së të binë se duhet me vazhdo më të uqje. E gjashta që duhet me, me teme përmbyllë, ose shtata, është të nërëllëzër duaja. Duha ka të shumë të në kuranë, Por du me o përmenë Qush në kamësu i bëndjauzi me bodua b'tan. Thot i bëndjauzi rahimullah E juhel mudhnib O gjunaqar Nuk e di të tona jim stu në këtemen Po Beshe që gjithë kohë shtë anje dhina A është të iftu me jo Unë e për iftaj gjunaqar Nuk e filluar nga vet vetja E gjitha që i endin veten të tila E juhel mudhnib O gjunaqar Thot kif bilbëb Thot Gjënëzohu paraderës Në konë kur njërës për flenë Edhe Hape fjallurin e kërkim faljes Subhana është fa shpreje Kur të hape fjallurin Ate së është vesh një fjall Ake po fjallurin ku a dhët opcjone Apo Andhe më së tuj vesh më një fjallu Falma Po Shtoja Pasuraj e fjallurin Hape fjallurin e kërkim faljes Thot Ua nëkki si rres Ule kukën si ki pun me qukurit nalti apëton apo gjënzohu të dera fjallorin e kërkim falës o le kokën thot edhe thuj thuj Allah o të azogjel një arab kom marrë të dera jote edhe kur gjë me vetë s'kam pos mirësis të unë apëton asgjë nuk kom pos aso që ti kime mjë apëtasht të dera apëton sen s'kam unë jëm një varëfor unë jëm një heq kërkushi Unë jam një humbur që nuk larguen për deres, deri sot përngëzën me fali haptën. Thujë Allah të zhvjën qëtu haptën. Luta Allah në të bade këtë alë, me të hapë deren, me të mshiru. Pranaja se je, je hi që je kërkushi. Pranaja, pranaja se ti vetë nuk munësh. Pranaja se po të vyjnë Allahu shumë. Pranaja! Po pranaja kër je veç ti vetë me ta haptën. I dërzuar për ati në kohërat e vëndshme të natës, i thua o zëtë të gjithësis, nuk kam lejë se mei si wal fakri, wal o lë fakri o lë iflasë, o zëtë paradirës tënde për rëmë një varë fër edhe një falimentuar, krejtë biznesën të kanë hu, po pëtanë, po pres për të jetë timë angjidoarën, po pëtanë, doaja, në format të në ndryshme, luta Allahu në gjallewala është në brojtje me lena Allahu në gjallewala nga të gjitha virusat e gjunoha, po pëtanë, për fund të nërëlazerën në qësë si i kthejhemi të kaluarës sa muslimanëve të mirët e se lefit do gjime dhe fjalë interesante që praktikisht në azbërthejnë tërë këtë që kemi mësu diri me më tani teorikisht po edhe pendimit e tyre janë me dëvërtet një dëshmi praktike se si, se si duket një i penduar me pendim cilësor dhe kvalitativ do të munduem nga të dyat nga pak me përmen shkur të mirë diri në fund të legjeratës Djetarët kanë thënë se një nërabe gënime të mberi dhe. Gënime është prej e luftës, plaqëkë. Po, luftë është nëzitë. Apo, andi plaqëkë është nëzitë. E kanë thënë, a dënë plaqëk luftës të fëtëftë. E është, është fitimi madhë, po i fëtëftë. Nuk kanëve me në të nëzitë e, a dënë, kush nuk e dënë këto. Domthon, skinevoj me me rrezikoj jetën as kinevoj domon me don mund të madh me me një kujdes saktuar e fiton. Kush nuk këta e don këto. E cila është kja? Kan thën fitimi i fraskët pa pa udhërsitshëm, pa pa pa pa un zëfort. Ësht i formuluar në këtë formë. Për mësoja që, që ka mbet të fal Allahu atë që ka kaluar. Nuk ka marrëveshje me mirësi kjo. Nuk ka mundësi e fitime e madhe se kjo. Kreçja u kono kon. Kejt Ramazan ti u shku që një shku. Ndrej çtoçi vjen, ti ndrej kejt kalu me ta thën. A po bën po bën marrëveshje me ta? Ku shkruaj të spija tani tek çorra spija mora ta. Kjo marrëveshje ka garantu për te Allahu azzo xhel. Përmirsoje atë ç't ka mbet. E nga nga dy pjesë e këtij formulimi. Ktu kemi atë ç'ka kalu edhe atë ç'ka mbet. Nga këtu dy pjesë, cële në edhim, ato që ka kalu në edhim, e edhim ato që ka metë, nuk edhim, në është a e që ka metë shumë ma pak këse a që ka kalu optën, së prish punë, edhe një ditë pas nësë është, e ke përmirësu, një ditë është e mjaftushme me ta përmirësu Allah këtë në vite që ka, ka kalu optën, por në qovë se përmirësën, përmirësimin këto është asli, përmirëso e kënë, Lidhen me Allahun xhallahu taula, përmirësoja. Krejcka ka kaluash pastaj e përmirësuar, qoftë. Për. Ndërsa një nga dietarët ka thënë, "Braktisja e mëkateve është më e lehtë se sa se sa pendimi, qoftë." Pendimi dinë tani nuk është i komplikuar. Mosë sill vetën me pasta se mu penduo, qoftë. Po pin fillim kurse e veten nga ky proces që mund të jetë i komplikuar dhe i vështirë, qoftë. Ndërsa me Imam Ibn Mihran ka thënë Nuk përfitan nga kjo botë, asë kush, përveç dy kategorive të njerëzve, këqërë cili jeti, apëton, ka thënë i penduarit që vepran dhe munduat vazhdimisht në pendim, kjo është një, dhe i dyjtë i kushja shaharin dë njënjast, a i cili punën vazhdimisht në ngritja, kjo së pranë me shku ma poshtë ngritje ndije, ngritje në pun, ngritje në mirësi, ngritje në arsim, ngritje në ndije... Vaqtë nime është të ngrita ja, së shtura po është apër, kjoja shë e hajrën, apëton. Në cillën nga këto dyja i ahtërë. Ndërsa, <coughs> të nërëlajzër, <coughs> tërktia me Allah në shumë interesanta, apëton. Subhanallah. Nuk është si këse të ridikës e i bët, apëton. Kalkulime atje bët në ryshe. Më rëndësi, në tregtin e mallon është që mos të nënvlerësojmë asgjë. Nuk kërse, kësaj bota, po. Në kurse kushtet e tregtisë botë, apo në tregtin e kësaj bote ka njerëz për shemb çka s'po duhet më ka kry, e djuna. Ën duhet si çto për shemb afati skaduum, do fleta po mund të ndonë udhën e djujë, ka sa ne ç'të paraqëndëshme, ihiq njëri ata. Ndërsa në tregtin e mallon nuk guxon më thon kur gjë. Valla zdi që ja, kërë gjëzë varam. Asë në të pira e asë në mëka atë atëm. Në dëgjën e këtë rast, besë që e kemi të regun, e kemi ndu, por ashtë më rëndësi të kjo pi këto apëm. Që të këpendimi kualitativ nuk gudzojmë kur gjë me thonë, kjo është e parëndësishme. Gjithë shka më rëndësi. Nga se ka thënë Muhammedi s.a.s. Masë në në qëmoni nga punë të mira, asë gjë. E Ja, mos mund të çmonin gamë katërt asgjë. Dhe u përmbyll procesi atë. E bu Musa el-Ash'ari, radiyallahu ta'ala anhu, që sahabi i shoqëri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur ka qenë në moment të vdekjes, i janë grumbulluar fëmija aty, sikur se zakonisht normal familjarët rrin pranë njeriu që është në prag të vdekjes. Edhe e bu Musa el-Ash'ari u ka thonë bije ti, o bite mi, një amanet po e ulëva. Mos e harroni kur tregimin Është ai njeriu që është shuajtur në tregim, do thot Sahibul Raqifa, pronari i një çope bukë apo ton. E çka tregimi i këtij për çopën e bukës apo ton, është treguan të, të kaluarën një rast i vërtet që e bë Musa, ai është ai që tregu. E ky është sahabi, kur ky e tregon, do të thon mundësia është e madhe që e që ka dëgjuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam apo ton. Çka puna e këtij njeriu? e ka adhuru Allahun përpara njerëzve kanë etur shumë më gjatë në edim kanë etur gjatë njerëzve përpara nga Muhamedi sallallahu alaihi dhe mes kësaj ka filluar që do të jetë të njerëzve të shkurtuhen sikurse edhe gjatësia e tyre afta njerëz të kaluarën kanë pas edhe gjatësi më të madhe më të fuqishme kanë qenë por jetë gjatësia gjatë më të gjatë kanë pasur andaj shifrat në raport me të kaluarën të na oro prem mi kuptoj por kur ti kuptojmë në jetë gjatë në tyne Pa sta e është me e qartam. E thot e bu mu se e është ali, ka qenë të kaluar njëri që e ka adhru Allahun, i izoluar nga njerët 70 vite, adhruim ditë e natë. Dhe një këtë saktuar, ka thonë, po dalë pat në mora ajtë pasër me njerës dalë kapakse, veç vetë njëri, ka nëvoj, këshkri e sociale. Dhe ka dalë një du të njëre, por qytete dhe, subhanë Allah, ka qenë pak kujdesu me shikimin e tij dhe është dashuru kaq në një grua optën. Kështu sot e bë Musa leh Harifa. Dhe nga provokimi këtë më radh, karana që është më e keqe jaftë. Dhe për 7 ditë ka qëndruar bashkë me këtë grua optën. Pas 7 ditë është këndell nga dejja e mëkatit, e ka pa po çfarë ka bër, i tmerruar nga gjinahu, ja ka mbyrë me bririn e portuk. Mos po e gjon dikun ilaçin dhe mos do të thot po e gje dikun dikun rrugdalën për problemin që ka ronte autom. Thot e po Musalesh ai ky njeri gatën çdo hap që e ka vendos e ka i ka fol ka dy recete dhe ka bue së hiç apo. Pranë, ni hap për çot, ni hap veçmia falallahu aziz. Atë deri sa so, ka arritmën i dhën ku ka gjej një një një kasollë e braktisur dhe brenda saj 12 njerës të shkret e të ngrat e dvarëfër Ka vendos për një kohë të saktuar me mbet të ata Po ata njerë shumë dvarëfër Të këta njerë gjithë dhe dit Një prej svetarja saj kohë Ju ka sil 12 co buk Sa e nkon 12 vetë që 12 co buk E kur ka arë këtash Adërusi ishtë nëruar në mëkatar Sa ju mbo? 13 etapët edhe kjo ka qene pozicionin paraderes si ka ju kjo njeri ka vëndu për këti ja ka thonë, ma s'pore këti, këti, këti, këti kër kam rritë të i tërëmëdheti që rralisht dhe i dje ka qeni dëmëdheti s'ka më bukë kapët edhe a i ka thonë ka unë mumë, le sot pa bukë gjithë më ke thonë thotë, une kam silë si zakonisht bukën e kam silë si zakonisht ka unë ti ku e le bukën tënë nuk e di nga sëse ka di që i ka orë këri ju dhe ka pas për shtype se si aj për dhe me e mashtu me marrë dy i se buka pëton. Edhe i ka thonë, unë e shpërndovë atë që gjithë dhe ju kam jaftu, andaj kërkoj e hisën ku t'ka humbo përta. Kuj ka që një lodur, i raskapitur, nga bredja, i uritur, shumë i nevojshën për atë co so buke, po kër e ka pa atë njërimatje që i vuajtur edhe aj për da një co so buk, ka hikë nduën nga haku i ti dhe e ka ronë bukën filonit apëton. Pas ta i Dhe, ose për mes pejgamberit ta se i kohë, i ka shpalë Allahu Azogel, në forma të saktuar është e mundshme. Allahu Azogel, lewala, ka shpalë gjykimin e këti njeri, apëtën. 17 vjetë adurim, janë vendosë në peshoj me 7 ditë abuzim, të moralit, edhe, që, edhe qënderim. Edhe ka rezultati se ato 7 ditë ja kanë mund 17 vjetë, apëtën e se me që to ka përfundu adurimin e dhe në funi e pas taj është marë aje co buk edhe është vendus me këtu 7 dit edhe a co buk ka armeron Allah ja ka falë gjunaat e kjo të regim ka shumë dikush, e kjo kjo krejt lejnë kjo të regim hiqë musimër me detaljt e ti jopët te këvund është regim simbolike e ti qka është është se nuk e din me qka Allah u ta falë me një co buk që japë bo kjo Allah kjo tjera ti falë ma shumë Se në është të me shumë adhurime tira që ti më ndonë sa ti kishë për ti minë të tënë. Andaj, mos në në qma nga punë të mira azë, ti e më katar, ti e gjynë haqar, ti ki nevoj për rahmet dhe falje, mos në në qma as një litar që të dërzuat ka lau për mës më ka për te. Qka dhe ku oftaj? Qfarë dhe ku oftaj? Këti njërit më shumë i ka kry punë një co bukë dhonë fukares, se 70 adhurim në vetmi që i ka pasat japtanë. Andaj, mos n Dhe ka një hadith me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam se një grua tër jetën e saj e ka kaluar duke e shitë derën e saj. Deri sa është llodh mund nga kjo, nga kjo punë e dytë dhe e keqe. Dhe duke brell, do thotë në përshkëtin që të ikë nga nga nga njerëzit që ti nga kjo jetë e zymt, është ndal tek një pusht me pi ujë. Dhe tek ai pusht e ka punë një çen i cili ka nxirr dhuhën nga thastia dhe, dhe etja e madhe. Sapo na këtu i lidhet puna. Thot ndoshta ç't që nëse në mëshirë Allahu mafal mua. Ajo kalyp, kalyp sikur se njëri që është në rrezik Allahut. Ai nuk e zgjidhet litarin, ai përpaj i kapet. Thot ndoshta albet për këtë jafton. Edhe kë ka qit duke u zhytur në shkatërrim, në, në në mëkate. Ka von ndoshta, ndoshta me ç't që Allahu mafal afton. Ka zgjidh në poshtë poshtë edhe kpusnë sa e ka mbush me ujë e kanë zirë i ka dhënë qenet me pi uja pëtën për këtja ka falë Allah këtja ka po matutja në të kalu më në ja pëtën nuk dinti andaj Allah i ndodhë që si kurse ka dhënë pegamberi sallallahu alesallam me e ushqy një gjales kër një gjales përshin gjithë dë gjales nga bubrecet dhe e të njere ka dhënë pegamberi sasërim ushqymi i një gjales e është sada ka për t'uja pëtën e pegamberi sas sadakaja e fikë hidrimin e Allahot Azoj ala pëton e ty që ka përduhet ma shumë si shikax përnde i mës nënqma mësime t'japën me kuptu se nuk duhet aj që kërkan pëndim kualitativ nuk duhet asgjë më nënqmu në me përbuzë, gjdo gjesh përte më ransi, dhe në qovë se ne arrim të kemi pëndim kualitativ a dënë t'ju të regoj për fund se ku i ka qu pëndimi kualitativ një arzit fudha li bëni jadin A di një kur ka qenë i fudar i bëni adi? Par mëkatet e ti ka pasë shumë verzione. Njën nga verzionë të është, ka qenë hajni hajjive. Paramëna subhanë la hajjilet me karavan kanar, kënë u konë mafjazë, ka dalë, këtë parit e ka vjetë hajjive, s'ka në më patë mësimi e më vazhdu për në hajj. Njën këtë njerëzëm du në gjepa të shpijatën. I ka pengu njerëzë dhe i qabë e Allah. Një ajetë e kanë dëgju e pendu, edhe sot njëjëci, Njeri pa konkurrent ndodhem që ka prek në çabë mës as habet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Është e mundshme ti nuk je vrasës i 100 vjetëve e as nuk e çin hajni haxhivëve, si më pak se si kaç ka bua, thotë. Ki mundsi më voi madh, ki mundsi më ngrit, nëse garanton pendim kvalitativ me këto pika që i përmend mëfton. Ma Gjithashtu Mali Kipnudinar është buot dietari i madh, njeri i madh atdruas. Ka çin njeri që sikurse ne themi nuk e ka çu kokën garakia. Gjithë mund ka pi alkohal, ka qenë njëri shumë kriminel, madi ka pasë dhe pozitë vë shtetë, ka buzë zulumë shumë madhë. Diri sa më një rast e ka spravua lao gjëllë lëuala, i ka vdikë vajza, dhe kjo ka qenë ndryshimi madhë për te, është pëndu të ka lao gjëllë lëuala dhe për te pasaj kanë folë shemboj magnetës të përmirsimit e tje, të adurimit e tje kështë të më radhë. E mund shmash më bujë madhë, i devatë shumë i, Në çopsë fillon nga pendimi i kualitativ çu duhet dhe es rrugës së durr. Allahu xha le wala na mëson se të pendojmë pendim të sinqert, kualitativ. Dhe Allahu na mëson se ngjyrimi i jetës tonë të jetë i këtij pendimi, i cili na mëson që të bëjmë rob të sinqert e të devotshëm të mirë të Allahu xha le wala, të cilët e njohin Allahun dhe e adhurojnë. Adorim të sinqert, dha të cilët janë të mërshirë shumë dhe njerëzve, janë bujohëm dhe tyra dhe janë nga ta që unë dihmun të tjerve. Kja është feja jonë, raporti mirë më Allahun dhe pastaj bëmirsim dhe kriesave. Allahun e auzot në rrugën e drejt, e me kax pojë dhe fond, Allahus shpër lehtëve, salu Allahum ala Muhammed, wa ala Ali, usahve, salu Allahum, dhe si me këtima.